מזמור ס"ב למנצה על ידותון מזמור לדוד. אך אל אלוהים דומיה נפשי, ממנו ישועתי. אך הוא צורי וישועתי, משגבי לא אמות רבה. עד אנה תהוטטו על איש, תרצחו כולכם כקיר נטוי, גדר הדחויה. אך מסתו יעשו להדיח ירצו חזב, בפיו יברכו, ובקרבם יקללו סלע. אך לאלוהים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי. אך הוא צורי ושועתי, מסגבי לא אמות. על אלוהים ישעי וכבודי, צור עוזי מחצי באלוהים. ביטחו בו בכל עת עם. שפכו לפניו לבבכם, אלוהים, מה עשה לנו סלע? אך הבל בני אדם, כזב בני איש, במאזניים לעלות, המה מהבל יחד. אל תפתחו בעושק, ובגזל אל תבלו, חיל כי ינוב, אל תשיטו לב. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי כי עוז לאלוהים ולך אדוני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו